Помітивши, як дівчина затремтіла, він враз вирішив заспокоїти її. «Ви даремно хвилюєтеся, міс Бішоп. Якими б не були наші взаємини з вашим дядьком, будьте певні, я не діятиму за його прикладом. Я не зловживатиму своїм становищем і не зводитиму з ним особисті рахунки. Навпаки, мені доведеться зловживати своєю владою, щоб захистити його». Лорд Гілогбі порадив мені не панькатися з вашим дядечком. Я ж особисто маю намір відіслати його назад на його плантації в Барбадос. Я... я... я рада, що ви так зробите. І найбільша рада за вас. Вона ступила крок вперед і простягла Бладові руку. Він з недовір'ям поглянув на неї, потім вклонився. Розбійник і пірат... Не смію торкнутися вашої руки. Але ж ви вже не той і не другий, відповіла дівчина, намагаючись усміхнутися. Та, на жаль, не вам я маю дякувати за це, промовив він. Думаю, нам нічого більше говорити на цю тему. До речі, можу запевнити вас, що лордові Джуліану Вейду боятися мене теж нічого. Така гарантія, безсумнімно, вам потрібна для вашого власного спокою. «Заради вас?» «Так. І тільки заради вас самого. Я б не хотіла, щоб ви зробили щось підле і повелися нечесно. Хоч я розбійник і пірат!» – вирвалося облада. Вона у розпачі заломила руки. «Ну, невже ви ніколи не пробачите мені тих слів?» «Мушу признатися, що це мені не так легко зробити. Та після всього сказаного, яке це має значення?» Вона з хвилину задумливо дивилась на нього своїми чистими карими очима і знову простягнула йому руку. «Я їду, капітана Блад, Оскільки ви так милостиві до мого дядька, я повернуся разом з ним на Барбадос. Навряд чи ми з вами коли-небудь зустрінемось. Невже ж ми не можемо розійтись з друзями? І я знаю, що колись несправедливо осудила вас. Я ще раз прошу вас пробачити мені за це. Може ви, може ви попрощаєтесь зі мною?» Здавалося, що Блад стріпнувся і скинув із себе маску напускної жорстокості. Він взяв простягнену руку і, затримавши її в своїй, заговорив лагідніше, сумом дивлячись на дівчину. «Ви повертаєтесь на Барбадос, а лорд Джуліан теж їде з вами?» – заговорив він боязко. «А чому ви запитуєте мене про нього?» Я Рабелла рішуче глянула в очі Блада. «Як? Як?» «Хіба він не виконав мого доручення, чи, може, він щось наплутав?» «Ні, він нічого не наплутав і приказав мені все, як ви казали. Мене дуже зворушили ваші слова. Вони примусили мене ясно зрозуміти і мою помилку, і мою несправедливість до вас». Я осуджувала вас надто жорстоко, хоча взагалі осуджувати вас не було за що. А як же тепер, Лорд Джуліан? запитав він, усе ще не випускаючи її руки і дивлячись на арабеллу очима, що немов сапфіри горіли на його обличчі кольору міді. Лорд Джуліан, очевидно, поїде додому? В Англію? Тут йому робити нічого. Хіба він не просив вас. Поїхати з ним? Просив. Я дарую вам таке недоречне запитання. В ньому раптом прокинулась божевільна надія. А ви, ви, ухвала небу, невже ви хочете сказати, що відмовили йому, щоб, щоб стати моєю дружиною, коли... О, Боже, ви не стерпні! Вона вирвала руку і отвернулася від нього. Мені не слід було приходити. Прощайте! Арабелла швидко пішла до дверей. Блад догнав її і схопив за руку. Обличчя дівчини залилося рум'янцем, і вона пронизала його гострим, як лезо, поглядом. «Ви поводитеся, як пірат! Відпустіть мене!» «Арабелло!» – благально сказав він. «Що ви кажете? Невже я повинен відпустити вас?» Хіба я можу дозволити вам піти звідси і ніколи більше не побачити вас? Може, ви залишитесь і допоможете мені пережити це нестерпне вигнання до того часу, коли ми зможемо разом поїхати в Англію? О, ви плачете. Що ж я сказав вам такого, чим довів тебе до сліз, голубко моя? Я Я думала, що ти мені ніколи цього не скажеш промовила Арабела, сміючись крізь сльози. «Люба моя! Але ж тут був лорд Джуліан, красивий, вельможний. Для мене завжди був тільки ти один, Пітере!»